Жъбокът принц Някога много отдавна, когато желанията се сбъдвали, живял един крал, който имал дъщеря. Тя била толкова красива и любвеобилна, че кралят винаги и давал всичко, което пожелаяла. Татко, скучно ми е да си играя с старите играчки. Иска ми се нещо ново за игра. О, скъпа моя, ти си най-ценното за мен. Затова ще ти дам най-ценната играчка, която моят дядо ми даде, когато аз бях дете. Кралят отворил златния си сейт и извадил блестяща златна топка. Вземи тази топка. Тя ще блести ярко като слънцето в небето. Но не забравяй, много е ценна. Затова никога не я губи. Благодаря, татко! Ти си най-добрият баща на света! Принцесата се заиграла в градината. Щом топката се търкулнала, тя тичала след нея. Изведнъж изскочил грозен жабок. О, махай се, грозно жабче! Аз те видях от храстите и красотата ти ме порази. Бррр! Ще позволиш ли да ти бъда приятел и да си играя с теб? Ау! Как може да си помислиш такова нещо? Не мога да си играя с грозен пъпчив жабок като теб. Аз съм най-красивото момиче на света. Защо да си играя с противни неща? Аз мога да скачам. Бррр. Мога да квакам, дори да плувам и да хващам топката ти. Аз съм идеалният другар за игра. По-добре да си играя сама, а не с грозен жабок. Отвратена, принцесата се върнала в двореца, за да избяга от джабока. На другия ден излязла да си играе с топката. Избрала уединено място под старо липово дърво, близо до кладенец. Колко спокойно и приятно е това място! Ужасният джабок няма да ме намери! Тя се заиграла с топката, подхвърляла я и пак я хващала. На слънчевата светлина топката блестяла така ярко, че заслепила принцесата. Вместо да падне в малката й ръчичка, тупнала на земята, близо до ръба на кладенеца и се търкулнала вътре. О, не! Златната ми топка! О, майчице толкова е дълбоко! Не мога да видя топката си в този кладенец! Тя заплахала така, сякаш никога вече нямало да се отеши и докато хлипела, чула глас. Какво те мъчи, кралска дъще? Сълзите ти могат да разтопят и камък, Бррр. Тя се огледала да види откъде идва гласът. О, ти е ли си грозно жапче? А, -а, а, сплача, защото златната ми топка падна в кладенеца. Няма нищо, бр. Още ти помогна. Но какво ще ми дадеш замяна, ако ти върна топката? Аха, каквото поискаш, мило жабо? Всичките си дрехи, перлите и бижутата, или дори златната коронка на главата ми. Брехите и перлите ти, бижутата и коронката, не ми вършат работа. Но ако станем приятели... И ти ме приемеш за свой компаньон и другар в игрите. Ако ми позволиш да седя до теб на масата, да ям от чинията ти, да пия от чашата ти и да спя в леглото ти, ако ти ми обещай всичко, аз ще се гмурна дълбоко да във водата и ще ти върна златната топка. Брат! Принцесата се ядосала, когато изслушала многото желание на Жабока, но решила да бъде търпелива и да се сприятели с него, за да си върне топката. О, да! Ще ти обещая всичко, което поискаш. Само ми върни златната топка. Щом богът чул обещанието й, изчезнал от погледа й. След време, излязъл на повърхността с топката и я хвърлил на тревата. Принцесата се зарадвала, Ала. че отново вижда красивата си играчка. Грабнала я и побягнала. Стой! Стой! Взем мимът със себе си! Не мога да тичам бързо като теб! Но нямало пълза. На другия ден, докато принцесата и кралят седели на масата и ядели от златните си чими, на вратата се почукало. О, посни вътре, кралска дъща! Принцесата истичава да провери кой чука, но щом отворила вратата, видяла малкия жабок. «Ти, мръсно създание! Как смееш да идваш на прага ми!» Тя бързо хлопнала вратата и се върнала на мястото си много неспокойна. Кралят забелязал, че дъщеря му е притеснена. «Дете мое, от какво се страхуваш? На вратата да няма някой великан, който иска да те отвлече!» «О, не, татко!» Само един ужасен жабок. И какво иска този жабок? О, татко, докато седях край кладенеца вчера и си играех със златната топка, тя падна във водата. Този жабок се появи и ми я върна, но вземяна поиска да ми стане другар. Аз му обещах, но не мислех, че ще излезе от водата и ще дойде тук. А сега той стои на вратата ни и иска да влезе. Крълска ще Отвори ми вратата! Ти ми даде думата си! Щом си обещала. Трябва да го изпълниш. Отвори вратата и го пусни. Принцесата отворила вратата и жабокът влязъл, а тя се върнала на мястото си. Благодаря, кралска дъще! Вдигни ме да седна до теб! Принцесата го погледнала сърдито, но видяла строгото лице на баща си и го вдигна. Го... Сега може да ядем заедно. Принцесата едва докосвала яденето, но жебокът се нахранил добре. Си ми още малко супа, моляте. Много е вкусна. Никога не бях слагал нещо подобно в стомаха си. Брррр. Жабокът опразни цялата купа със супа, а гърлото на принцесата се било свило. Благодаря ти, кралска дъще. Хапнах достатъчно и съм уморен. Трябва да ме занесеш в стаята си, да оправиш коприненото легло и после да си легнем и да поспим. Стига! Най-добре не пусни двореца веднага, Грузнико! Скъпо мое момиче, тези думи не отиват на кралска дъщеря. Дала си обещание на жебока и трябва да го изпълниш. Щом човек с кралско потекло да даде думата си, после не се отмята. Това е стара наша традиция, която всички спазваме. Тя хванала жабока с палеца и показалеца си, качила се в стаята си и го оставила въгъла. Най-добре остани тук през нощта, иначе утре ще те хвърля в най-гъстата гора. Аз съм морени и искам да спя удобно като теб. Преместима или ще кажа на краля? Противен жабок! Хванала го и си всичка сила го хвърлила към стената. И, щом паднал на земята, умрял на място. Жабок, престани с този театър! Принцесата го побутнала, но той си останал мъртъв. <същи> той наистина да ли е мъртв? <същи> Майчице, какво направих? <същи> Моля да се буди, с жабчо! <същи> Много съжалявам, че се държах зле с теб! Тя го взела в ръце и продължила <същи> да плаче. После нежно го целунала и като по чудо жабокът отворил очи и скочил на пода. Той вече не е бил жебок, а изведнъж се превърнал в красив принц с прекрасни очи. О, Боже! Кой си ти? Къде е малкият джапчо? Не се тревожи, аз бях жебокът, а сега отново съм принц. Нека ти разкажа историята си. Когато бях човек, бях груб и арогантен. Веднъж бях на лов в гората, и убиваш животни. И пред мен се стана една горска фея. Ти жалко, човече. Тези животни не са родени, за да са твои играчки. Те са живи същества, също като теб. Бог е създал цялата тази прекрасна природа, а ти я унищожаваш. Те нараниха ли те някога? Как смееш да ми говориш така? Не знаеш ли кой съм? Аз съм принцът на това кралство и тази гора е моя. Всяко дърво, всяко животно и всичко на тази земя принадлежи на мен. Не вежи, принце. Природата е Божия дело. Той е създател на тази вселена, а не ти. Нямаш никакво право да убиваш невинни животни. Достатъчно, госпожо, Отдръпни се. Изведнъж горската фея станала силна и висока жена. Принцът се оплашил от вида ѝ. Ти, невежи човече, проклинам те да станеш малка жаба. Сега змиите и в гората ще те преследват, за да те изядат, както ти преследваше бедните сърни. И изведнъж принцът се превърнал в жабо. Какво ми причини? Омолявам те, горска фея! Моля те, прости ми, обещавам никога повече да не вредя на майката природа. Ще бъда добър с всяко създание. Обещавам, моля те, прости ми. Мисля, че осъзнаваш грешките си. Но твоята арогантност трябва да бъде наказана. Ще ти дам обратно заклинание. Да, моля те, господарки, бр, аз ще се докажа. Ти трябва да намериш принцеса, която не почита дребните създания и да я убедиш да бъде мила с теб. Ако успееш да промениш природата на един човек, само тогава отново ще станеш принц. Принцесата се засрамила колко била лоша. Не тъгувай, и красива принцеса. Сега трябва да ми обещаеш да почиташ всяко живо същество и да бъдеш. Мила с всички. Да, ще бъда принце. О, това е чудесно. Щом реши да бъдеш толкова добра, може ли и аз да те помоля за нещо? Разбира се, каквото пожелаеш. Ти си най-красивото момиче, което съм виждала. Аз съм влюбен в теб. Ще се омъжиш ли за мен, принцесо? Без да се колебае, красивата принцеса казала да на принца. Оженили се с одобрението на баща е. Всеки ден двамата хранали животните и се грижили за всяко природно творение. Горската фея видяла добрината им и била доволна. Много добре, деца мои! Вие се доказахте като достойни човешки същества, добротата живее у всеки човек. Но тези, които природата събуди, те стават достойни. Затова вие завинаги ще бъдете благословени. И двамата живели щастливи и благословени до края на дните си.